رمادی اسباب نو د خوراک سنو خدا کتاب ور سرهو قسم ده که د خوراک درکه لګې ته نبی عليه السلام نه چاته پوزوږي په یو جامه کې مسکیږي کنا بخاري شریف حديث ته نه الله حبيب ورته وايي اولیکولکم ثوبان ولتاسو کې د ټوډو دوجه می ديسا دو د جامې ته چاوې نه جابر رضی الله عنه لماناستي موزه کولو ادا سیدرین لرگیو درول مشخب ورتوید اپا آغیبان جامعی کی خوی یو سادر کی مسکولو ادا دی آلیمان و نظام کوئی کئی ایدا شیک دی دن تکونو نوام خوبا چی خان دوام تی خلا شمتا سوکتا دی دیکی اتڑا لیوش پکرو نظام مخننه نی اوش پک بزارو کی انشاء جابر رضی اللہ عنہ ډېر لوی جلیل القدر صحابی دی او دین اندازو لګوي یو ځل په یو موقع ورته نبی علیہ السلام پیژویش करतه استغفار کړي هي پیژویش زله ورته وی دي الله جابر لبخناوکي الله جابر لبخناوکي نو جامیدا سی درې لرګي کې خلپاګه جامې کې خو او یو صادر کې موسکوړو اته باندې عالمانو نزدکوي یو صادر نه بده کوي څو پرتو منتکار څنګه اخلي ناګه کسولو یو ګورو وي په یو صادر کی مشکل نا ورته وی دادی و جنه می په یو صادر کی مشکول چستاغون ته ناپوه هرالو ګوري وې د نبی رسول الله په زمانہ کی زموږ دی یو صادر نه علاوه بل شینو جابه نوي د خوراک سنو خدا کتاب ور سره نګورای پختانو ته د صحابو په حق اسلام را رسیدل تاسو له د خپل اسلام په تشتہ معاویہ رضی الله عنه په دور کې کابل فتح شو او بیا د کابل له صحابه کرام دی صوبا سرحد ترالې اسلام دې د صحابو په دور کې را رسیدل هدا پښتنو قوم یو تاریخ دې زموږ استاد محترم مولانا محمد سنجان جان صاحب المدنی رحمه الله تعالی ایوبه فرمایل وې د سو قومونو تاریخ ده چې دای اسلام راوړې به انې د پریخ یو پکی پښتنو ده پختانه چې د کوم وخت نه مسلمان شوي ورته برتانی انګريزان او سوسه وکاله حکومت کړو یو سره انګریس کړه نه وې اوس ماشاالله پختون بزری زریشی خو اسلام نه پریجي او خو یو خبره ووري اسلام باندې سرم ما ته قسم ده کژدکایې کله پوه نشوي په خبره وره پای اسلام سر ماته کو اسلامونه ورځ نه مال یو زلیو بوډا وې تاسو خلک له گاډه ولاردو د دکان نه را بار کم وې دې لپاره مې را بار کیس خبره مې درل خلک له دا گاډه مې جنازو د لپاره غسته وې د خپلې علاقې او جنازې مان نه فاتکه کوي خو وي قسم دې کې جنازه راځي تاسو موږ غواک مې تاسو له قسم دې کې درځي جنازه ها کوس مونږ وې چې دوی كونود باور او نو پورتون په اسلام شرم ماته خو ورځبنا ها بھائی نو زمایزت مندوله ک څنګه داسي په اسلام لک لکړي یې چې خپل مسلمانې نپریزای نراشه چې عہد کو چې د خپل کتاب زدم هجمه اتا سز دنو کو د کور کې وزنانو له یو زې له زلارو مې علماء دین ور قسم خلک ناغه بنا د زنانو د مدرسو ډیر مخالف دما علي استادي کلی کې پزرګونو زنانو او سيګي چې ته د مدرسې د بنات مخالفت کوي ستا پدي کلی کې یو زنانو رالو هاي چې په خپل مسلو پوېږي د دې زنانو ګرزانته مسلی دي او کاغذ د نکی نوداده خپلار په الله او اورته ورغورځي ورغورځي به کنه د زمانه آستي د یو زنانو که اورته زی سلور کسان بزان سر جهنم لو ورتاوي شو کسان لومبی به پلار بي چې زهخ کور کې ناستم با د زما د ګرمی او د سردی د جامو غم کولو او زما دخوراکه او سکته او دما دوای د دم غم کولو او خود مشرور پا پلار ما خود خو د دی نه خولی. بیا به پ دا مشرور را نیسیدم په منزې د پلار دی. آب چې دا دما مشرور د پلار په ظمی. د چې ما له جاې او او زما ددي لغونې جوون غمې کولو. نظمات همیشه ژوند غمیول نکولو بیا په خاوند را نیسی او سلو رم نمبر برب په خپل بچی را نیسی یو زنانه او ارتزی سو کسان ببوزی سلور کسان بازار سره بوزي دا خامخلس نبي دی او دي او کشر دی له مودینو خیلو امام قرطبي ذکر کړي وای یو مسلمان بارکه بهو کو موشي چور چو ته واچوي نو ملائک ورتلاسو کی زنجیرو نواشي جهنم ته به روان کی نو داغلونو بیاودې دا خپلار نه ناتهوش وایي ورابدا زموږ خپلار دغه موږ سره احسانات کړي موږ له استاد دین خو له څنګه جهنم ته ارته اوي نو داغلونو سفارش او شفاعت والا قبول کی او د خپلار بده جهنم نه پیسي شي د زوی دین سره به موږ او تاسو تعلق جوړو پدې نخلاصي گورا مونگا اتاسو که دا علماء ناستی او که زمونگ د عوام ناستی اکه کورونو که زمان دا مین دیخوین دیوری زمونگا اتاسو شریکی او فکر ره زنکدن پا مونگا اتاسو چولو راروان دیکنه مالا گوره اے مالا گوره مبای پا مونگ بانه دا زنکدن زمونگ شریکا مسله ده او دا لغنتی وقت د خطرې خطرینه مفسرینو لیکلی ویکله چې دی یو مسلمان نارینه زنانه زنقدر شروع شي شی. نو شیطان نو دی خپل لخکره له ویشاب ایملا او تړای کای چې نه در نه کامیاب شوبځ د ګوتو نو وته نو د شیطان طول لخکری د په حرکت کې راشي چې دی یو مسلمان نارینه زنانه زنقدر شروع دی کلهغه لګه وخت کې دی ګډوډ شو بس ټول ناکامی او ناکامیدا او کدی لگ وقت کی ایمان نصف شو او دا لا الہ الا اللہ په پا خلیبان جاری شو نظمائی ذات مند تول کامیابی کامیابی نا زن کا دن گو شریک دے کنے دے نا داو پا دی کتاب سمیگی کپبل زیب سمیگی دا خو پا کسو کہانو پشیرونو پشائرین پشایرن سمیگی زن کا دن بزموند کامیابی جوڑی گی پسوانے پا دی کتاب بانے به گی ابن مبارک رحم الله مشهور واقعیا دا و ابن مبارک رحم الله زنکدن شورو داسی به خودی پراله یو سړی ورته تلقین کولو لکه څوک چې مړکیږي نو سنت طریقه دا دا ولا به حکم نکې چې لا اله الا الله وایا بلکې تلقین دیلوې سیدا سے پکلار کلا ربا غسر وی لا اله الا الله لا اله الا الله او دي شوندل به ګوره کچري او ځلې بس خاموش شه نو چاچه دا قران خپل کړو ابن مارک رحم الله جنقدن شروع یو جټکا پیرااله اسړي تلقین کولو کول اوغه کلمه وي ناغه بیام کلمه نه وسکولا نو چې لک سم شنواله وې چې او ځل کلمه و هم بیا ل بیا بیا موه یا چاچی دې کتاب سره تعلقي جنقدن کې خلق لمسلیخ هلي جنقدن زموږ استادو د ټولو دا شریک دي دا زما زمائی زتمندو سمیگی پا دی قرآن شریف بارئی بلکی زمانگ دی علماء و لکلی توجه باده دا ما بخبر پوئی گئی که نا آوائی وی کم شی چلل ورکوشو دا بزن کدن کې کی پجبه جاری کیگی کم شی چلل ورکوشو اوس گوری فازی بڑاگان مالن نگوری تازو بختانی زدہ کم زینر آغلی کم بائی دا ملمائی او حق بی زما تو دا خبرو او ته توجہ نه سهی دا ما خبري نه دي دا ما خيله به دا چا خبر در لکوم بای چا چې دا الله دا کلام دا خبر او عزت دا خو عزت داله دی له توجہ سره ګوري نو الله به په جولای کې خیر واچي اے الله وعده کړی او دا الله نو سو کرشتي نه وادي والشت شپګشت ما پارا کې ان فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ سمردارش مالک تا کید سر خبره کی دا ولما ناستی ویدی جملہ کی سلور تا کی دنیا نی وګردا غټول ما ناز یقینا ن یقینن اللہ ویدی کتاب کې نصیحت ستو دے دا د نصیحت نه د کتاب دے زکدا ارشد مالک کتاب دے خود چا د فارا لمن کان له قلبن شوق چی صاحب دلوی او سینا کې زړه دے او الق السما يا وگني ولده وهو شهيد خدا سے نشي لغون تي وگيوني او ابي اپ کورو دکان او پټي کی گرزي وهو شهيد دی متوجید اے الله د کتاب په جب مونږ او تاسو سره کا چې د دې بیان کېږي جولای به هر سړی ډکاوړي ورته سو شرطونه وي ابا اي يقينن يقينن يقينن دا كتاب د نصيحت دي اي يوزل پیريال او ريدله د علما ناس يوزل د الله د حبيب نا او ريدله خپاسمه او ريدله چرال النيوبل توي او تو نو پیریان وئی اننا سمعنا قرآنن عجبا وئی ساجیب کتاب موارد یهدی الى الرشد فآمنا بهی ولن نشرکا بی ربنا احدا دا سی کتاب دے ہدایت پس مونگ پی ایمان راڑو او د قرآن خلاس صدا در افسر با اس یو شین شریکو که یو ظلم آوری دو کنب دغم سده پیریا یو ظلم آوری د ایمان ام روڑی اول نو الا قومهم منظرین لار القوم تایر ورکون کی نو قرآن تزمائی زتمندو غوگنی سیز امونگو استاسو شریکا یو مسله را روانه ده ده زن تاسو گروه چې د قومی خبری جرگی لکی نئی که نئی که نئی د ده فلانی قوم جرگا ده یرس مساله پی خشوی مونگو تاسو لیو احمه فیساله ده ده زن کدن ده زن کدن سدا ده را احمه فیساله ده بیاور پسیز مایزت مندو ده قبر ده سوال جواب مساله ده دا خبر ده سوال جواب مساله ده بیا ور پسې نور ډېر مراحل لي وګوره دا علماء ناشتي دا به الٰہی العالمین د کتاب سو خادم جوړ شو پدی به الله سنائی ما سله خبر وکړه او کتابونه هیڅ رشیوی نه وای کوم شی جړل ور دن نه شو ځان کتن کی په پجبسوی دا به جاری کی ځکه وې د اذر په منزلې د کاټوې دی دا او د اځ په منزلې د سمسای ده سمسې چې ورکا تا کې نو کاټوې کې چې سياته روزي کتا څو ساک پوخکړې پکې غوخه ګورې نو کاټوې کې بغوخه وممای دیو جنہ کوشش وکي چې د زړه لسه وردل نشو الله حافظ ابن قیم رحم الله د خراب خاتميه اسباب ذکر کړی باځي سړېتوش دکان پی جنې پديوال او پدي خرصوب انورن مصبي جنې نو قران پی جنې وای دی اوسړي ځن کدان شروع لو خلکو ولا کليما دا غزان پلس او دا پشل دا پلس او دا پشل دا خبره دمر ویلی و چړلور کوښوي وا دا خبره سوا په خلې دمر زه او ته کړي و چړلور کوښوي وا ای خفکی گئی ما دیروس امیدار په زنکدن کې مونږه تري قسم د چې خلق ولا کليما وي اغه وان سره خبرې کوي اټوبر ګډي سره ولې ټولو مری وان سره ولې نو کچاري دا کیتا وړل وردن نشو تعالی به تلاوت دانور څکنه کوي تب زنکدن کې تلاوت تب کوي خدادا شپاساله وردن دکی دی له بوخ ور کوي تخبل عالمانو سره وکي نهي د خپل حافظان و سر با او سربکینی او یو ورځم نزمای عزت مند دا به تاسو وایي چې مونږه الله والا والا جوړیګو چې تر مرګه بسکو تر مرګه به کتاب خایو تاسو خدمت کې دا درخواست ازمای عزت مندو چې دی کتاب سره نږدې شي هدي سره ګره آوازه قبر او خیرت نه جوړیږي دنیا مې جوړیږي او تاسو په پدینې انت راوي چې دنیا مې جوړه شي په کم ځای براځي ها بھائی دا دنیا وررسهسی سمیږته راضی په دییت چې سووک میلا شي الله میلا شي ور نه پهدي دنیا سمیږ تا سټول بسلمانانې من کله مګوره کار خان او کار ګډ وټ شي د چې نوره لاره ختا شي و یاره ختم شوي او شو. ختم پکې وک کوئ کوئ نه کوئ کله کار خانې کار خراب شوقرسی ک نه توانانی شو و او ختم را له و کوي دا ګر تاسو مننه چې په کارخانه کې برکت پخ سراځي په دې کتاب پور کې برکت پخ سراځي په کتاب راځي سینا کې برکت په کتاب راځي زموږ عزت پتو استاد په مال اولاد کې په ملات دی او جن برکت اچي چې تاسو دا پابندي جوړ کړئ چې ساري బాల چې سکي چې تلاوت وکوي اکستا لورو استاد بي بي او ګور قران دراخلي ناګې له مناسبه سزاور کو چې دا ولې نه دراغسته تا شکرای چې په ګور برکات راځي او کده راځي دې کتاب سره الله څنګه برکات راوړي دنیوي برکات هم راوړي د زما خدمت کے دا درخواست ده چې مونږه تاسو ټول دې کتاب لکینو دا خبر کې زمون په کار راځي دا خبر کې سره زمای عزت مند دا مسلده علما ناشتی صحیح حدیث کې راغلي دا قبر ډیر د سختۍ زیر یا یو عالم او خلکو لوي کې دي ماران لړمانه نو د جنت او د جهنم غوور نه جنت نه نو دا قبر وال عذاب یوازې لګده چې په یو دمرا سورا او کندکی او سړې ورخخ کې دمر خار زده ورپسې واچول دا عذاب یې سره لګده څه سوال دا قبر ډیر د وحشت زیر وایځپد ابشکار شریف روایتو کراغلی دا قبر غره روزانا او ازونه کوي مونږه ناو او پچاچې بیمان روړې غي او د دې نبی رحم السلام نو زمونږ بغیب وي مان دا قبر وای زده आवाज والی کور جان سره د قران مرګره د موس د هجر زکات مرګره با د دنیا نجان سره راولې زواید چنجو نډکو رې او زده تیارو نډکو رې صحیح حدیث دی ابن ماجہ کې راغلی چې کله یو مسلمان مرده دفن شي او خلق تر روان شي نو نکیر او پنکر ورتراشي او دنا با قاعده دې ته پوسو نه کوي مر ربوکا و کا دینوکا و من نبیوکا 700 استا دین او استا پیغمبر سوکو د ډېر په وحشت او په يرکی وی وای کوم سړي چې دنیا کې د قران سره صحیح دوستي جوړ کړي ندوانه hebat د نکیر او منکر ناراضي داول معنا سي مشکال شریف کې حدیث ده وې د سوال جواب په وخت کې د لداسي حالات جوړ شي لکه مازیګر جنور پريوسي لیکن اخیر منکر راشي ادله داسې ووخ جوړ شي لکه بازيګر چنور په بریو تو دي د نکیر منکر له وایې تاسو سره خبرې لاوږار نه ما نمز قزا کی څه پوښوي په خبرو خدا خو له دنیا کې د څه سره غبي کوي بیا چې دای تاسو کئ دا علما ناشتي مشکاش شریف حدیث ده د دې چې ستاسو کئ دیواله جواب ورکای ناغه نکیر منکر ورتویید الله بندا پتا خو یو زموږ هیبت را نه زکه دا نکیر منکر پهه پتناک شکل کې راځي په بازي روایتو کې راغلي وای غټ غټ غاخونی وي داسې وي چې ورپسې راخ کې شي وای پتا خونه ہے پتراغه یا رب ران الله چې مونږ ستا پوښتنه ته جواب راکې نداء مردا چې په قبر کې دفن شوید د الله حبيب وي دیور ته کتاب الله و آمنت به وسو دغت به ما باندې تاسو هوهبد ذکران غي ما دنیا کې د الله کتاب لسته او زماد الله په کتاب باندې ایمانو او دی کتاب کې چې سوداږي تصدیق میکړه او ته قبر سوال جواب په اساس سم شته سلو وخت بیا ها اوبای ته ورته سو خیال لکه وای کنه اوس کو جواب د دې خیال نه نو بیا بوای چې پغې بو پېغه و باندې زه پويګي یو والله فېي تا وجو کوي دي فالګورا یو خابل خما ګورې ګټا سولاول نه ماوي قاداب سره مخبره واورې دا اکل نه اکل نه زه د خپل علماء نو صاحبانو جواب د بازي و جنگ پدیده وي بډې یو ري کنه کسبه ګټا سوم پکې دی اوس بدر لزکم چا نبی دا پوسو کوه نسبه بې دغای ین تاسو له په پته ولګی چې جووندی او ری ها بھائی زموږ دی مشرانو کې عمر شر تیر شوی عطا الله شه بخاري رحمت الله تعالی علیہ ټول مردام ریز مقابله کړی وی غیلہ چا په بیان کې وی چې مړي او ری کنا نه غو له سکار دی ور سره سو وی به ولې دامه سره خوشط به تي ویسوک نیک بخ چې زی چی مونی بے موری وی زمو خو جواندیم داوری بیدی گیری لدا سکل ویدا گیرا تو روا او تک سپین شوا وی قسم دے کدا قرآن می دی غرونو لویلے وی دی برا پسرا روان شو بے. او دا قرآن کمی دا زنگل دی غنو لویلے وی انی برا روانی وی نو وی قوالی چی کی گی دی او چې شا سیف قرآن وی نو ٹولو دی نو اللہ والا بندگانو گرو دکی گئ دا دې کتاب د زور نظر لپټه شته قسم د کافر نه او د دې اورې د مجبور نه داولما ناسی ابو جهل او دا غټ غټ کافر چې قرآني کافر دی او د دین دشمنان دی د دې د الله حبيب باندې ایمان نور په دې شپې قران ته به پټ غوږی خړ د دې تهراوت ته پر خور ورکړو داولما ناسی و یو ځل رڑا کی یو بل لیدو ن یو بلې کې چې دې کافی او لپتا نور او کشرانو له چې دې قرآن ته وګني سي نو بیا غوډي ټولي ما تراړي ن یو بلې قسمونه ورکړه یو د قسم خړلند به غیر اخلي بل ویته به غیر اخلي به قرآن ته وګورې د دې مصر یو بادشاہ تیر شوی ډېر اسلام ته نقصان رسول جمال عبد الناصر نو مداوا کوي یو کارنامه دې درس په دورته درص دو په دوربانه تلو نوزان سره مشهور قاری عبدالباسط صاحب ځمزان سره ووتلو رسوال الله نو کتاب به سو منی اے دهریات الله د وجود نه انکار کوي کتاب به سو منی وای له وی او هدیه ميدار راوړي او درص په اسمبلی حال کې د لید تلاواتو کا وای هغه کافیر دهریات دمر خان ورکو چې بیا بیا وي چې دنه وای چې بیا وو امان صبر د افسوس خبره ده چې سو کې نمنې اغلم خوان ورته امه تاسو ته قرآن بیان کوي چې ته او قبول کوو ود الله باندې ګانو زمونږ ټول خیر پڅ کې دی دې کتاب لشي مو غوږ نیو نو دې کتاب ته زمای زتوند غوګم نسی او د دې دڅ دکړې کوششم کوي خپل بچي ملما ول راولای الحمدلله سعودي ملک سمره علما دي یوخذ علما په خدمت کې درخواست دې چې هر جمعات کې یی نو د الله کتاب درس کاوی هاه وای عالمان شوق دلاس رسول شهادت کوي okay. علماء ها وعده کوي چې موږ د الله کتاب خایو احساس او خدمت کې ترخواسته چې تاسو الله څخه وای تاسو ولله بندگانو کې نه یې الله به د دوه جهارو جهانو خیرونه درکې ادا کتاب با زمای عزت مندو قبر ترازی دا علماء ناستي چې موږ د قبر نه راپورته شو نو مخله لفظ قران ولاړ ذو عزت چا فرمایلي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وې جکله څوک د قبر نه را پورته شي دا قران به مخله او سوره بقره او سوره عمران به د ټولو نه مخکي چې دی کتاب سر ازم عزت مند منګوتاسو علمی او عملی تعلق جوړ کو او دې سره خپل به چې زما عزت مندو ولکینو خپل ولکینو او دې کتاب له پوره پوره زما عزت مندو وخت ورکو د دې تلاوت الله نو وړو چې زموږ استادو په زنو کې د محبت هوا